Багатьох з них підхопила бестрина, і вони враз пішли під лід, інші ж билися в воді, топили кони своєю вагою і хапалися за кригу, намагаючись вилізти, проте дуже мало хто врятувався. Тільки ті вояки польські, що не встигли добігти до ополонок, лишилися цілі, і витягши з полонок свого необачного гетьмана Лан Скоронського, подалися з ним назад до свого війська. Почувши, що богун вигубив найкращі хоругви польського війська, Калиновський запалився і приступив до Вінниці всім військом. Зразу він обступив монастир і почав його штурмувати, але козаки дали йому добру отсіч. Побачивши, що козаки стоять міцно, Калиновський одійшов трохи від монастиря, поробив окопи і почав бити монастир з гармат, але богун і сьогодні сподівався та зарані наготовив сот ландухів з піском – щоб гасити ворожі бомби та закидати у пробитих стінах дірки. Так минув цілий тиждень. Калиновський, побачивши, що козакам діється мало шкоди від його гармат через те, що вони далеко, присунувся з тими гарматами ближче. Тоді багун, щоб не дати польському війську зруйнувати монастиря, зробив серед ночі з двома сотнями козаків несподіваний на ворогів наскок. Польське військо саме спало – і через те в йому щинився великий шарварок. Поки богун на чолі однієї своєї сотні рубався з поляками, друга його сотня попсувала ворожі гармати, а поки поляки прийшли до пам'яті та впорядковувалися до оборони, то вже богун зібрав своїх козаків і повернувся до монастиря. Щоб помститись, Калиновський на другу ніч наказав війську несподівано напасти на монастир. Він сподівався, що після вчорашньої перемоги козаки гулятимуть. Одначе богун з козаками сам щоночі пильнував на башті. Отож він і побачив, що ляхи нишком обступають монастир. Тоді богун навмисне зволів вартовим не стріляти і вдавати неначе вони сплять, а сам тихо підняв весь полк і поставив козаків поза стінами. Зрадівшись, що козаки сплять і не стріляють, Поляки почали приставляти до стін драбини і натовпом підійшли до брами. Але тільки що вони полізли по драбинах, як на їх враз полетіло стін каміння й цілі колони засвистіли кулі. Під стінами монастиря щенився страшенний шарварок. І як морська хвиля відбігає від міцних скель берега, так і ляхи відшахнулися від монастирських стін. Та й це не минулося польському військові – бо зараз богун з кількома сотнями вершників вибіг з-під брами, доганяв ворогів і рубав їх. Прогаявши під Вінницею, ще два тижні, бачачи, що богун нічого не боїться, та мало не щоночі робить напереднє польське військо наскоки, Калиновський надумав згубити його тим, від чого загинув Нечай, і послав до його посланців, а через тих посланців вихваляв богонове звитяжство і передавав у дарунок козакам десять кухов горілки, а самому полковникові красуню мельничку, бо ту мельничку Калиновський забрав з красного і возив з собою. Богун подарунки прийняв і з своєї руки просив передати від його Калиновському сто коней, тих самих, що козаки повитягали з ополонок. «Вклоніться від мене його!» «Ясно сказав казав богун наприкінці посланцям, нишком сміючись, – «Та перекажіть, що подаровану горівку мої козаки питимуть тоді, як польського війська вже не буде на Україні». Посланцям не дуже-то сподобалась така подяка. Однак треба було з тим вертатись до свого табору. Тільки посланці вийшли, як пріся, що весь час стояла біля дверей, Зап'ята чорним запиналом впала до ніг богнові, ридаючи. «Зарубай мене, славний козаче, своєю шаблею, або звулись карати на шибениці. Хто через мене загинув твій побратим Данило, бо загостювався в мене? Не сили мені тепер жити на світі. Лихо мені, я кохала його з малих літ. «Устань, удово», – спокійно сказав богун. «Якщо ти любила Данила, – то Бог тобі й простить. Не ти, а сам Данило згубив себе своєю необачністю. Живи тут, у монастирі, поки скінчиться війна, а тим часом обміркуєш, як тобі жити далі. Хоч ти подарована мені, як бранка, та, звісно ж, я вертаю тобі волю». Мельничка вклонилась Богуновій і отказала. «Не буду я довго думати, пане полковнику, як мені жити далі». «Я піду до старої Нечаїхи. біля неї я росла з дитячих літ, тепер доглядатиму її до самої смерті». Богон на те сказав, і добре ти надумала чесна вдову, «Все твоїй душі буде найліпша спокута». Нечаєву ж матір вже заради її славного сина годиться шанувати й доглянути при старості. «Іди з Богом». Щоб біддячити Калиновському за його лукаві подарунки – Богун тієї ж ночі перейшов з трьома сотнями козаків за бух і вскочив у табір самого Калиновського. Як божа кара, крутився він по ворожому стану, рубаючи і з правого, і з лівого плеча та шукаючи самого Калиновського, щоб стятися з ним у почесному герці. Тим часом польські вояки потроху впорядкувалися і роздививши, що козаків обмаль почали оточати їх колом. Усіявши ворожий табір трупом, богун гукнув козакам повертати до бугу. Всі повернули назад, але поміж возами і наметами ворожого табору козаки розпорошилися, і незабаром богун помітив, що лишився сам. Все помітили поляки, і, пізнавши богуна, кинулися натовпом доганяти його. Отбиваючись од ляхів шабли з усіх боків, богун через хвилину був уже біля берега, коло бугу, Аж тут навперейми йому забіг польський хорунжий Рогальський з десятком жовнірів. І один з них вдарив своїм конем прямо в груди богуновому коневі, навіть вже підняв над козаком свою шабль. Та не такий був богун, щоб його вбити простому жовнірові. Голова самого жовніра покотилася від богунової шаблі раніше, ніж шабля ворожа доторкнулася до голови полковника. Проте ця перешкода трохи затримала богуна. Боргальський, падаючи, вдарив його державним від корогли по голові. А два польські вояки з радісним криком схопили його ззаду за руки, щоб стягти з коня та живцем протягти до Клиновського на муки та на ганебну страту. І загинув би другий славний козацький ватах. Та не стерявся богун, і не схибла його міць. Метнув він могутніми плечима і обидва вороги, як груші з дерева попадали з коней. Сам же полковник, здавивши коня острогами, вихопився з ворожого натовпу і вибіг на лід. Здавалося, що славний козацький ватаг уже врятувався, але смерть ще раз махнула своєю косою у його надголовою. Розпалений січою, богун забув про свої ополонки, а вони й досі не замерзли, бо вже починалася весна – Згадав він про них тільки тоді, коли кінь його вже завалився. Проте і у цій пригоді не стирявся богун. А покинувши стремена, щоб не заважати коневі, почав він плавати біля нього, держачись тільки за гриву. Радісні гуки та глузування залунали з польського боку, і вороги знову вже бігли до ополонки, щоб захопити богуна бранцем. Та на щастя, добрий кінь його, почувши, що на йому немає ваги, враз вихопився на кригу, а разом з ним, держачись за гриву, виліз і полковник. А тим часом богунові козаки, роздивившись, що між ними немає полковника, вже бігли від монастиря назад і вітаючи свого славного ватага, підхопили його і помчали з ним до козацького пристановища, до монастиря. Другого дня, коли до богуна Зібралися сотники, він весело жартував. Добре вчора скупали мене ляхи в ополонці. Отже, щоб часом не хвалилися вони та не гадали, що я їх налякався, треба цієї ночі знову дати їм себе в знаки. І він такий справді знову показав себе ворогам, знову зробив несподіваний наскок і вигубив скільки сот ворожого війська. Місяць минав, як богун був в облозі а за цей місяць чимало вигубив він польського війська і дуже втомив ворогів своїми наскоками. Хоч для Калиновського втрата війську і не дуже була помітна, бо до його все підходила свіжа поміч, то з-під Кам'янця, то з-під Станіславова і навіть з Варшави, та все ж таки давнішого войовничого запалу в польському війську не було». Одначе, довідавшись, що до Богуна йде підмога, Калиновський, щоб не покинути Вінниці, не здобувши завзятого полковника, знову кинувся штурмувати монастир. Та тільки і сей витримали козаки і дали таку оціч, що навкруг монастиря лишилися купи ворожого трупу. Ще не скінчилося це бойовище, як з монастирської дзвіниці побачили козаки, що йде до їх поміч. То йшов своїм повком уманський полковник глух. Незабаром богун почув пальбу з рушниць і козацьке вигукування. Козаки і уманці увійшли в ту частину Вінниці, що звалося Нове місто. Однак прилучитися до богуна вони не мали змоги, бо поміж Новим містом і монастирем стояв з військом Ланскоронський. Вибити ж Ланскоронського звідти Глухові було трудно, бо треба було переходити річку, а лід уже завалювався. Прождавши ще день і не діставши відуманців помочі, Богун вийшов з монастиря і вдарив на ворогів усім своїм полком. Молодецький був той наскок, і вороги не устояли. Передні їх рухви почали тікати шляхом до бара, Калиновський та Лан кинулися слідом, неначе б на те, щоб завернути втікачів, але й самі вже не верталися. Військо ж, довідавшись, що проводарів втекли, подалося і собі геть з міста. Богун захопив усі польські гармати, всі вози з награбованим добром і, як шуліка, полетів за поляками. Віддячимо, пани брати, за славного нечая. Радо гукали козаки і чим душ гнали ворогів. Два дні гнав богун поляків, лишивши на шляху мертвими більше двох тисяч їхнього війська. І тільки на третій день, коли потомлені козацькі коні не мали вже сили бігти, він повернув до Вінниці. Тихо під'їздив богун до Вінниці на чолі свого павка втомленого завзятою щоденною боротьбою з ворогами. Він знав, що на тому, що сталося, боротьба не скінчиться. А знав, що поляки не зречуться України, бо Україна була дуже дорогою частиною польського королівства, і з нею поляки мали багато пожитку. Бо він знав, що Україні треба готуватися ще до затяжної, рішучої боротьби з Польщею. І чоло славного козака – Опобивали думки про те, що чи витримає ту боротьбу Україна. Але тим часом перемога була на козацькому боці. «Слава Богунові! Слава!» – гукали уманські козаки, підходячи до Богунового війська. Все поле перед Вінницею було вкрите козаками міщанами та селянами. Всі радо вітали полковника. Підкидали в шапки, Палили з рушниць і гукали. Слава Богунові! Слава до віку! У запалі боротьби. Історична повість. На березі річки Пиляви, Недалеко от битого шляху З Києва на Львів, У 17 сторіччі Стояв невеликий замок. Справді, це був звичайний двоповерховий будинок з високим вкритим гонтом-дахом, з невеликими вікнами і двома ганками. Один з тих ганків звався Панським, бо на нього щоранку виходив власник замку, шляхетний пан Януш, робив з цього ганку всякі розпорядки та чинив суди, розправу над хлопами. Той ганок був широкий, з поручнями по краю і з лавами по Абабіч сходній, Другий ганок дивився на задній двір і був притулком для замкової челяді. До причілків замку були притулені невеликі муровані башти з вікнами для рушниць та гармат. Навкруг двору четверокутником обходив зроблений з загострених дубових колод баркан, такий з завишки, щоб людина не спромоглася достати руками до його верху. А з середини двору до того баркану були притулені невисокі хатки для челяді, стайня, комори і повітки для господарства. Вся будова, за винятком башт, була з деревини і зовсім непередатна була для оборони, бо її легко було враз спалити. Башти ж, що лякали селян своїми темними віконцями, теж насправді зовсім не були такими грізними, як здавалося здалеку, бо гармат по їх вікнах не було ще відколи прадід пана Януша збудував їх. Взагалі, Пилявський замок був таким нікчемним, що сусідні польські пани глузливо звали його Курником на велику прикрість гонорливому власнику замку пану Янушу. А гордувати пану Янушу було чого. Його шляхецькі рід йшов по жіночому коліну від роду славного польського короля Жигманда Августа. Дід його ходив походом у глиб Туреччини і добував варну. Батька пана Януша зажив собі слави під час походу царевича Дмитра на Москву та під час утихомирювання бунту козаків, що піднімали гетьмани Неливайко та Ловода. А врешті він сам всі свої молоді літа пробув в походах. Рубався з турками під Хотином, ходив з королевичем Володиславом на Москву і не один раз воював проти козаків, «Під час їхніх повстань». Пан Януш рано овдовів, і здавалося, що у походах та бойовищах він знаходив собі розвагу від журби по жінці. Ота журба щоразу обхоплювала його, як тільки він повертався туди, де зазнав молодого щастя. Останнім його походом, де поруч з ним ходили й двоє його синів, був поход з коронним гетьманом Конецпольським у 1630 році на козацького гетьмана Тараса Трясила під Переяслав. Наприкінці того походу пан Януш заслаб. Почував себе вже старим для такого страдного життя і надалі вже в походи не ходив, а одужавши повернувся з походу разом з молодою жінкою Зосею, чарівною дитиною, що наглядів він, гостюючи на дорозі в значного шляхтича на Київщині. Деякий час після того в Плявському замку було весело і навіть бучно, пан Януш запрошував до себе шляхтичів, з усієї околиці виряджав бенкети.